Naturaren kontzeptzioa, ez da zoilik kolektibo bat ingurunea edo munduaren sinonimo bezala hartzen duguna. Natura, askotan, bizitza duen zehozer bezala pentsatzen dugu. Horekarako tendentzia daukan, organismoa bat bezala. Baina, non kokatzen da gizakia eskema horren barruan? Gizakia, gizaki naturala denean naturaren parte da? Edo guztik desoziatuta gaude gure ingurunetik eta hortaz naturatik? Erantzunak? Gaur Austura metabolikoan. No? Gabon entzuleok Gabon Beste gain ere hemen gaude Iona irratiko guinetan, eta zastipun bost FMmen edo webborriadez. Ha da! Agian ondartxetik entzun gaitas eskezu, eh? Horrola, zaz, eh? Bai, izo ya ekañan, eh? Ekañan gauden ez Hori daudan gaude dagoeneko Eta, bueno, baurrokin batera Den bora diko azken saioa elekin gatoz, Bueno, azken aurreko, eh? Zegero abustuan Claro, horreztabi dago nintzatek, eh? Habustuan ya den bora diberria den Edo hor, eh, interludio bat, izango nintzatek Interludioa, eh? Bueno, lorenengo equipo al lortu behar dugu, eh? Hori da, izan ere, bueno, Intentsiva da hor, eh, bat agusian eh uski eh, eh, no ba, e sale no a que compartzare negunean lurra egunan. Horría. Me Baña, está cagu ekiporik, isane, va, equipo programa tuco gente libre es eh eta da ma, ba, bueno, ba, beste, beste, ekipo lembat behar dugu, ta... Hortas Hortaz, bolondrezik behar ba dago, ez? Horri da, batzen batek ekipo lembat deskainan bada dugu edo, ba, bueno, idatxigure, sale sosioetara, edo... Horri da. Eta, bueno, gaur, bagoaz hitz gizakia eta naturaren, harremanaren inguruan. Horri da, era bat aktualitatean dagoen gaia, ez? Guztiz. Aktualitatea daukaten gaiaak dakartxagu. Ez dio, daka, inoiz, ez, di ez? Aktualitateari egotari gutziko, askan finera. Horri da, horri eh? da, gainera, bueno... Egia esan, matematea esatzea, zateke, bueno, baina, segaitik haiao, es Eta, bueno, aurreko astean, San Juan gau agonzen, es Eta, bueno, claro. gero agertuko da, es, nona baita Irratxe emadagoa eta... la colotuta, es, baina, claro. tu iranen un erkerarekin orri, Eta horri eh... lotuta, pues, intro hau, es, intro esotérico hau, es Baina, jendeak esango du du, zerreza ze, ze, ze, ze nahi du es, honekin, de que habla Bai, eta, burot abstracto dirudi gaiak, ez da, bueno Eta, bueno, izatez bada, ez Baina, burba filosófiko gara Horregatik saiatuko gara, ez Bapizkat lurreratzen gaiak, eta Horretarako, hasiko pues, gara, guri gustatzen zaigun bezala Ez, izugarrizko txaparekin Bai, bueno, saio osoa gian, burba Txapizango mailea garteto, ez Baina, burba gau, saio horik, ez denik bat. Ya, ja, hori, beti daukaren zelantzaz Bueno, ez dakit, ozain txuleak bat ditugu Ozake, eh Bai, igual así si está giteko edo, eh? Bueno, orduan guasen ja ikustera, es Bai gaira zuzenean. Gaira zuzenean, eh? Ez, gaira orra... ezke da bueno, ser da natura, porca, eh? Ser da natura, claro, natura no la ulertu dezakegu natura o dizure ustez. Ya, ja, saia, ja, da, ez er, nintzupartzen, bueno, historien zehar, segurazki aldatuz joan, ozela, ez? Artura ulertzeko era, edo... edo Gaur egun ere kulturaren arabera, eta... Hor, bueno, dena den egia da, karo, kulturaren arabera, e, garaiaren arabera, eta agar, pues, bueno, hau aldatzen doan zeo zer dela, ez? Baina, bueno, guazkenean garen ez eurozentriko nazkagarri batzuk, ba, gu, pues, gure gu, silborra begiratzera jungo gara, eta, bueno, pues, pentsatuko dugu, pues, egingo dugu ibiluide historiko bat, es gizakia eta naturalen arteko harremanaren artean. Etan, bueno, dizko no dugu ibil Gizakia, eiztari biltzailea zenean, ¿es? zegoenean, grautza pues, bueno, baino lítiko baño. En Auco galleirotan, gizakia, eiztari biltzaile bezala. Vale, bueno, eh, animali bitxia izango zan, ez gizakki zaken o sea, es que, finan ja, porgun pues, bueno, garatu ditua ba beste enzumen batzuk, beste gaitasun batzuk ez bizi auteko baino ez dio... Bueno, animalia vara, es jarraitzen dugu izaten, baina gara hortan es gara argiago segoen agian, animalia gara, sembra claro. dos modos tan todaite que besta animalibat aguyan, horida, edo horida, es gara hain bereziak, es, Pose, pues etor daite que pues artbat, es art eh jo eta gujan edo dana delako edo gujan bera, es orduan bereizketa gizakia eta naturaren artean, bueno, ba bastante zaila, es, askenean bueno, gizakia basegon gustiz ba, eh bere in, bere ingurunearen menpean, eh? O sea, bere ba bueno, bilteko, edo ba, bueno, bere burua jansteko edo bere erramintak egiteko, eh? Orduan claro, hor pues, bueno, dago momentu bat señeta, pues, bueno, esan dezakegu pues, gizakia eta natura edo esberdintasun hori ez nik existitzen, eh? O askenean pues gizakia dago, pues organiz, bueno, Natura erudikatzan baldin badugu ba Organismo simbiotiko bat bezala Hor pues, bueno, pues, dago dana Pum, eta gizakia horren pues, barnean dago Beste barik Eta, bueno, hor pues, Bebai haipagarria da, karo mm, Bebai Bueno, gizakia kontziente de la hortas es? Eta esan desakegu pues, Lehenengo No sé, esaten den bezala pues, Lehenengo erligioak Edo erlijio baino niogeiago ba sinismenak, bai, edo errituak, edo anadalakoa, daudela poso solotuta, pues, eh, naturarekin, es, naturaren gurtza, eh, gizakia, pues, beres kontiente delako, pues, claro, o sea, badala, zer zer, ez pues, dakit. Ba, Garantzitsua, eh? zingurunean, azkenan, bale orte bat doldi madago, eta espadago jateko animalirik, edo jateko landaririk, ba, bueno, goz esitzen direlako, eh? Horri da, no. horri da, eta esken finan, hori eh, gizakia, nolabait, pues, dakanez komo pentsamendu bat, tendencia bat dakana, es, ba, pos, jausak, da kana, es pentsatzera arrazoiak dituztela, orduan imprestatu du, bueno, izango da, pos, dagoela hemen, pos, jainko moduko komoduko da edo espirituren bat edo, edo nada hau, bueno, erregulatzen Pues bueno, duena ta orduan egoteko tratu honetan berarekin, pos, bueno, pos, egingo dut pues bueno, gurtzaren bat edo nada Eta claro, hor gertatzen da ondo esanduzun bezala momenturen batean gertatzen dela, irabiltza neolitikoa es. Eta hor karitza dabeltzentze kar... astendira garatzen, eh? Segi da hor, bueno, esta vez da voy a ir al chade y todo ese urteluzetako proceso eh? baina... bai baina bueno, me ondorioa, cosas sakona, quizás sin, son zanika. Horriz, zalantaba. Sekar hor gizakia astenda garatzen, es nola gaitasuna bere ingurunean, ba, bere ingurua moldatzeko edo incidentzia dutekitzeko gaitasuna garatzen du, es. Klaro, egun mersen bilatzen. Ba bueno, landares jaten duen ya tengo el bilatzen en egun mersen. Etorain ya ja, bueno, hori landatu desake, erein desake, eta baraki, hori, iaz seguro, bertan agertuko dela. Hori eh? da, edo, edo, edo animalitalde batzu enatzean ibili behar da, ez, eta hortaz, bueno, karo, iztari biltzaileak orokorraan, pues, e, leku sehaz batzuetan kenduta oso paruak direnak, nomadak dira, ez? Claro, leku bat entibestera, ibili behar dira. Eta, ematen da, pues, edentarizazio prozesu bat beba, ez, orduan, karo, hor... Lehenengo hiriak, ja Lehenengo hiriak, bueno. hor ematen da, pues, karo, o sa, gizakia Azten da benetan berin gurua aldatzen Osa, ja ez dira e, Beste barik, ba, bueno Eiztari biltzailen mm, ba, Kampamendu Mugikorrak edo anabalakoak Baizik eta, bueno, naizik eta, bueno, kampamendu Mugikorrak bai askotan, basituzten Egitura batzuk zirela, orfinkoak Baina, bueno, ala ere, bueno Bai, aldaketa bat, aldaketa nabarmena dago Bai, hori da Eta arduan hor bebai, karo, pues azten da bebai erlijigoa edo pentsamendua, eta ba, azten da bebai nolabait naturarekiko pentsamendu hori aldatzen, es? Hore nolabaiteko especializazioa, ematen da, es? Lan especializazioa, tardoan hori gondaitezke Ba, bueno, ya erligioa da, dedikaturiko pertsona batxuga, dibidea. Horri da, horri da, bueno, de hecho, eh, programaren batean, aztertu genun, pues, bueno, estatuaren sorrera eta abar, eta ya desfasatua dagoen teoría bat, eh, bueno, haipatu genun, ez, ala eh, despotismo hidraulikoa, ez, ala, pues, bueno, pues, ahora agertzen zilea, pues, seguraski, eh, pues, erligioari edo burokraziari lotutako pertsona batzuk, es, erregulatzenak, ba, nola erregulatura eta holan, eta horren orrekin ba gutxi nakar sortzen zan estatua. No hontan, pentsatu dezakegu, pues bueno, bebai e, es, ematen dela especializazioari eta agertzen dira pues hori, zazerdoteak eta bar, badirenak, ba, nolabait, ba, bueno, jainkoekin harremanetan ibileldirenak eta ba bueno, bebai beste jakintza mota batzuk euke aldituztenak, bueno, askenean astronomia eta e, beste oratoria, eh. Sa, oratoria, bebai, eta baño bueno, baño. Bai, behar dugu azkenean, m, erligio gehienetan badene badegonean, bad, e, bat eta kompleksitate bat, azkenean, bueno, apaisaketa dira bai, pues jakintza bat daukaten ba kideak, o sea, es ba, hori. Agian gaur egun, karo, jakintza hori askea denez. Pues vaya eh, ba, de no de da aquí das, tenga ahora eso, batzuetan, hori eh bien de copuro estrato social se monta, eso, ¿enés? Hori da. Eta bueno, pues sortzen dira Lenengo le rengo erligioak, bueno, hori esan bezala, estructura batekin, eta le rengo erligio horiek izan daitezke bai lotutak pues amalurraren gurtzara, ¿es? Ba, pizkat bai karo, pues bueno, istari iz biltzailea izatetik, pues, pasatzen zara, ba eh hori nekasaria izatera dabiltzaia esatea, Eta orduan karo, bueno, or zure dependentzia norekiko dago pues askenean lurrarekiko es na, pues eman kurtasunak iko ez eman kurtasunak iko e orada ta hor sortzen dira pues bueno le rengo jainko bueno ainpat jainko ez zeuden eh se normalea pues orain sortuta eh monoteismoa es bai ziketa bueno pues da dana modu politeista batean hau pues bueno de jainko dela jainkoa ezberdinak ez baino orokorran pues garrantzia oso handia daukate aintzinako gizarte hauetan, pues eh, amalurraren edo lurraren emankortasunari lotuta dauden ba gurtzak, es? Eta hor, bueno, claro, mundu klasikoan, es, nolabait ba aztendira pentsatzen es? jainkoa eta e, natura eta bistren, pues, ab... ja, mundu klasikoaren ja ba ondoengocha que ya goi tu, eh, ta ora zertu ldu, se ha chago, se ba Amaikamia jainko desverdin sortuko sirenes. Claro, va, va. Hain eh, baterligjo desverdin, vaya, bueno, mundo clásico va a actuar dura apurada, bueno, paradigma modua en Ewlerzeko. Karelaitako un erquera quedó sirenes. Bueno, que es que le han bueno, pensado todos saqueo eh, esaten dute, eh, osa O sea, badagola basieran garrantzia geiago zeukatela E, ba, hori, amalurren edo inguruko erlijioak eta gero, bueno, ba, un ja finkatzen denean eta egonkortzen denean, eh, ba, gizar abeltzaina, que esta en ba, ba no labait, bizi modu hori, ez? Ba, agertzen dira beste jainko mota batzuk, e, gizarteak estratifikatzen direnean, ez? E, agertzen denean ba, estruktura konplexuagoak, bat ez bai, lotuta estatu en arteko datazkei eta ber eta, eta horra jaizduu baliogarrantzitsu bat, es. Claro, da? eta, eta horzuk sort... gaia bakarren Lordsen sobre landhatetik, baiziketa bueno besteari ere lapultzeti. Horria, horria no? da, estratifikazioa dagoenean ta, sortzen da, pues ordeskapen bat ba, amalurren gurtza horratik, ba, zeruari lotuta dauden jainkoen gurtza batera, ez? Mm. E, indarra ta boterea irudikatzen duten ba, jainko jainkoei, eh, ez? Ba,olin poco jainkoa kadibide. Olin da kago hor Gaia, es? Sala eh, lurra, es? Mundu klasikoan Eta gero, pues bueno, hor... Bueno, egon gozan... E... Eh... Horgoi maia kojainko bat Zeus izango zen. Horida. Bai, osea... bueno, hor... Asko lusatuko guiñateke, es? Asaltzen ba, piska de mitologia greco osoa. Baina, okay. bueno, bai. Baina, <risa> bai. Baina, bai. Baina, bai. Baina, bai. bai. Baina, bai. Baina, pues, bai. Baina, eta... bai. Baina, garrantzia hartzen dute jainko serutiarra bai mantentzen da pues panteismo bat ez la pues bueno visita de ta naturaren aurpegi esberdinak pues da dela representatuak ba jainkoengatik bai garrantzia esberrina daukaten jainkoengatik espos adibidez e, pos, jo que sea eh edo em, edo Neptuno de Roma edo de nada Edo, hori, ba, eh, gai esango goleitzateke la lurra, bañe, bueno, eh, jainko zaharrago batzanes, baina bueno, gero, pues, eh, agertzen san, pues, erro mataren artean, pues, Ceres, eta, eta, obe, que es, pues, ustarilo tutako jainkoa, que es. Ba, ya especiese, si, sí, o batere matendu a no jainkoa, Horida, horida. Eta horre, horre, behai, bueno, ae, azkenean, eh, esa nahi digu, ba, sego la, ba, no, haiteko, astraptzio mayabates, eh, Gomba, el día osortzen da ere, nahiko, bueno, literatura oso zabalbatez, jainko hau benningurbaan. Ori da. Jainko hau bakoitza badauka bere biografía, bere personalidade propio, incluso, es? Ori da. Eta ya... personal literario, abirusten dira, dibidez, es? es. Bai. Bueno, homeroren obran, bai, liadan, eh, odisean, eta bar, bai, jainko hau dira protagonista, que es? Bai, eta gartzen zaizkigu, pues azkenean, eh, jainko batzu, ba, bueno, parametro esberdinetan, es? Ba, tipo, bai... Bueno, irudiketzen direla ba gizakiak bezala, es, baino Otro morfoi, dírenla, eso ah, ni va a tener ninguna bai. Esta, bueno, ve ta ve oso lotuta zego dela eh, ordenaren ideia, azkenean bagrekoek munduari nola ditzen sioten, kosmosa, eta kosmosa da ordena, es, no la bait el eh, enago baina momentu batean, bueno, ordena agertzen da, es? Horrek esan nahi du, orden horrek arrasoi bat daukala, oes? Eta horreo ahi, azten da, pues, kontua, ikertzen, es? Oselgatik, pues, es? Lehenengo filosofoak eta, ba, oselgatik da, es? Nuna... Na emidotika religioa saltua, saltua, de, da, de, es? Horri da, horri da, inzutzen ere. <coughs> eta, bueno, eh, jarrektuko bagenio eskema evoluzionizta bati, es? oso, oso itxusiada dagoela es? Baina, bueno, eh... Y lo claro, selecto, rico, dices, politismo en ¿eh? ostean. Claro, politismo enostean, eh, ah, ¿eh? claro, or, ade, en, en ostean. o garantizuaz ala Fraser, ¿es? Eh, y eh, urresko adarra, ¿es? Eh, or egiten zuela pues categorización bat, es pentsatzen inguruan, eh pensamiento mágicoa y tal, oso desfasatuta dago, evidentemente. Baino bueno, or egiten za pues garaik antropologia, ez seguela pues escucha total evolucionismo arengatik, es pues, pues bueno, pentsatzen zuten eh evoluzioa nolabait lineala sela, eso. Bai, evoluzio lineala seguela es religio eta eta azkenan sela pues animismo bat, es pentsatzea pues bueno, denagdakala arima bat, ez pues eh está kit a roca bat Orivaldin bazai zu mendian, pues bada a roca zurekin hasert dago la. Eta pues, izango zen, lehenengo etapa, ez? Lehenengo etapa, gero O nolabait, ba, harima edo espiritu Oiek hartzen dute entitate handiago bat Eta bilakatzen dira jainkoak Eta ya sortzen dira erligio politeistak es? Eta gero, pues bueno Eta esken etapa, zen oh. izango nitzetek Eta esken etapa, pues da, pues, erligio ona Dala kristaua, es? Dala monoteismoa Dala, pues, zentzuatakana Erligio gorena, hori da Eta, karore, maten dugu, pues, altua kristautasunera, eta e, jainko bakar batek barnebiltzen du dena. Baina, jainko bakar horrek. Ge... Eta, karo, ya, ja, hor, usten dio, oza, jainko bakar bateak barne duenean dena, usten dio, pues, bueno, esari, lehen, basegoen, e, ba, irudikatuta, pues, adibidez, hartuko diogu, es, itxasoaren kasuari. Itxasoa, itxasoaren nola baiteko astra, bat san poseiduan, ez? Baina, kasu hontan ja, aregeiago. Itasoa ja ez dago lotuta jainko bati. Ze dago jainko bakarra dana dana, es. Baixik eta caro. Imaginatu desagun. Ba dago Nikleen petatu alkonuk, es. Ni naiz e, Grezia, enchiñako Greziaren, nukezia kon Mariñel Bates, dana onitasancian eta bat dago ekait xekulako ekaitza. Uii pues, pues, Poseidon direke zer no dago. Uii Poseidon. Sakrificio de Matei Marco de ora. Oh? Vestela Ena... kata pun chimpun. Bai, enbeste historia de Eta karo Mariñer kristau batek esan goduke. Mariñer kristau batek esan goduke. Bat, karo, jainkoa dago itxasoa erabiltzen nisi gortzeko. Ya ja da, naturaren in... lehenengo instrumentalizazio moduko bat pentsatzea ez dagoela hor. Pues hori, jainko goren bat. Karo, eta naturadela bere terresena bat edo. Hori da. Ya, ja, ematen da, beste pausu bat astrazio maila hortan. Es? Eta, karo, hor pentsatu behar dugu bebai, e, ba, bueno... Bueno, edo, edo eh ba pentsamendu kristaoan eta bar natura bebai asíra batean batez be, ikusten dela zeozer eskor eskortasun batetik ikusten den zeozer da. Claro. Claro. Claro. Claro. edo Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Pustelduta dagoen zeo zer da natura. Kristautasunaren penchamendu. Etorisco becatuaitik. Etorisco er. becatua kategoria. Gerori, bueno, aldatzen jongo da, es, baina bueno. No bait baia ematen du como, bueno, penchamendu piskat negativo, así era. Orrez su debate konbentitzen du Eva, es, da, da Eta gero aparte bai, bueno, pentsatu behar dugu bebai, e, Pentsamendu kristauan gizakia maia gorena go batean dagoela kokatuta naturarekin komparatuta. Claro, Gizakiek ari madauka, es da? Orida. Bueno, e, jainkoak aukeratu du. Horri da. E, e, bueno, egi, are gehiago dago eginda jainkoaren irudira. Claro, eta e, jainkoak sortu du natura, e, ba, nolabait, gizakion mesetetara egoteko. Hori claro, paraizo anizango zen, esgero ¿eh? si gira bekatu originalekin, ma bueno, Mai. ya hor mundu hori ez dela egokia, esgizakian entzako. Baina, claro, pentsamendu klásikoan, gizakia, oindikanesan pentsatzen, ba bueno, seo ser astraituta, es, ¿eh? seo ser enajenatuta kosmos horretatik, bai ziketa, bueno, gugau de kosmosean, jainkoa gauden bezala bebaik kosmosean, baina gauden artean borrokatzen, ta gugurna mendigau de daña, esgaitu zeku aukera tu. Es, es, es, es, claro. Hor, ematen da, nola bateiteko enagenazio bat, ez puntu bater arte, gizakia eta naturaren artean. z Kazekaro pentsatzen dugu. dugu,gun pues bueno, Euskeikaro gu gaudez e, naturaren gainetik gu gaude krea... bueno, ez, ez bakar natura baizik eta kreazio guztiaren gainetik, ez Zehainkoak aukeratu gaitu eta lurra egin du bagutan bueno, daoteko gu gobernatzeko lurra zuzenean, zeda? Mm, gu, gu gara, gugarago no? bere bere nolabaiteko eh sorkuntza gorena, ehs nolabaite desateko. Eta orduan karo hor ematen da, pues bueno, penchamendu aldaqueta bastante handi bat, ehs. Sè claro, be bai eh pensa dugu, be ematen juten dela ematen. Hm. Mm, Betiere pensa tze maldimadugu ba modul lineal batean geres dela orrela, baina bueno. Or, bai, claro, dugu Monoteismo eta politeismo Aldi beren egon direla Bileka urte, ezo eh? es Bai, bueno, eta ez bakarri batera baizik Eta, bueno, pentsatzea eh, Evoluzionismoak eta linealtasun altasun horrek eh, Aurre suposatzen du Monoteismoa obea dela Osa, da gola kon progreso bat eh? Osa, aurrera kuntzabat Baina, bueno, gu Zailo entan, pues bueno Hor lako akatzak egingo ditu pues, Errezteko, ezo eh? Osa, joa, azken finan ya, Azkenengo dugu, nahi, eh? Azkenengo zailo eta Zugu komplikatu nahi Osa, que bueno, gure entzuleak oso erudituak dira. Eta ulertuko gaitu uste. Eta linealak dira, ere? No. Segurazki. Hor duan, hor, juten da ematen bebai garapen tekniko-sientifiko bat, ez, eta e, pentsamendu horrekin batera ematen dira aukera berriak nola bait, ba, e, gure ingurunea bebai moldatzeko, aldatzeko, ez, bebai ezagutza aurrera duaneinean Ez pentsatu dezakegu, pues bueno Mariñel greko batek, pues agian ezekien Ezekien gehiegi, ba, es Itxasun inguruan Itxasun inguruan, edo Itxasun inguruan, edo Itxasun inguruan, edo Itxasun bat ba, ziren meiterrenotik garatago Horriak altzen ziren Ja, abantes. asko, bai Karo, hombre argi dago Mariñel trebeak zirela Eta e, garaia zituzten Técnica eta medioekin Ba, izugarrizko gausak egiten zituztela Baina, bueno, konparatuta agian Ja, aro kristauko marinelbatekin Ba, ezagupen maila txikiago bateukiko zuten Ez Orduan, errezagoa da Ezagutza maila hori Anditzen doa neinean Ba, gauzak astraitzea Eta nolabait, bueno, pentsatzea Karo, naturan Edo itxasoan, edo dena dalakoan Gauzak bezala Ba, egainan, naturalen legeak azte dinean Ulertzen, eh, zientzia garetzen azte ba hor daiteke hor benetan ba horren atzean norbait dagoela es? jainko badagoela hori guztia duena da erodena Ero delako edo karo pentsatu ja ulertzen baldin baditugu naturaren legeak ah, vale, hau onen gatik da es? karo hori esan, esan aldugu hau honengatik da eta horren atzean hau zer da horrela, es? horren atzean zein dago poseidon edo jainko gorenago bat edo deno dalakoa, es? baina bai egia da pues, bueno, azkenean ezagutak, bueno halauntzanduela jutera kentzen, es ba e, nolabait, pentsamendu ba, bueno, sinizkeria bueno, siniskeria zeragoak, es, como Eta juten dela ba, bueno, gauzen bueno, eta gauzen, ba no kosifikazioa, no labait esaterarren handitzen eta hor, bueno, bereziki, beresiki ematen aldaketa bai oso handi bat, ba bueno, modernitatearen hasieraren, eh, egiten denean ba giro bat, eh, e, naturaren, zentzu bueno, positibo bat berreskuratzen da bai ala ere beti irudikatu zen logika kristauan, baiz, oza, beti pentsatu gu gugau dela naturaren gainetik, ez? Ba, nah, e, natura herraminta bat dela, esken fi. Hori da. Horo sadiras dira, galileo galileiren hitz batzuk, ez? Es? Ezaten, bueno, ba, natura destiferatu zitekela, baina horretarako ure idatxita segon hizkuntza menperatu darsela, eta hori zela matematika, ez? Oren jor, esaten da, zelan gizakiak sorturiko, eh, ba, pentsamendu forma bat edo matematikak, laguntzen duen edo balio duen, natura ulertu eta gobernatzeko, ez? Hori bueno, e, ja, e, bueno, da Ya zentzu zientifiko batetik ere ikusten daba Gizakian hola baita Iludikatzen naturaren gainetik dagoen moduan Eta hau kontoratu dezakena Eta hau lertu dezakela e, Gizakia bere izkuntza Propio Hori da, edo horbe bai da kagu adibidez Espinoza eh? Baruk Espinoza filosofo Filosofo Fomantua, eh, Holanda, ra, es, eh? Mai eh, Jatorri sefardia antza Eh, manera más portuguesa edo acelera zefardi portuguesa, desde aquí. Eh, egiten zuela berdinketa bat jainkoa eta naturaren artean, ez? Nolabait ez ba, bueno. e, Errealitate bakarra dago edo sustantzia bakarra dago, ez? Eta natura eta bueno, jainkoa bakarra eta el guztia dela, pues ori, eta sustantzia bakarra hori, eh, mer da, bai, izan berda, jainkoaren parte, ¿es? Ba hor beste hain bat, e, pentsalari daude aipatzeko modukoak, ez? Rene Descartes, de agia, ne? Eh? Tari da, birakartesi harra, ez? Hori da, hori haipatzen dazkotan birakartesi harra, ulertzeko, ba, zelan ja, aro modernoan, ulertzen den erra, e, natura, erraminta baten moduan, era bat, ez, inkluso, e, bat ematek esango zuen, e, ja, kolon, pentsalendu kolonialarekin lotuz, ba, bueno, gizakia, e, natura zela, ba, hori e, ba, emakume bat, lortu behar zena, ba, ba, e, Hori eh, ba, biolatzea edo ez Hori eh, okeres banago eh, Francis Bacon Esan zuen eh, ba, Nobun organun Liburuan no, Isogarri ba ez o sea, Gaur egun pentsatzea hori Bortzatu behar dugula Bai baina hori zen nola beid Masa ya ba, masaspi garren bendean Jasten denean Sientzia ba, Isogarri garatzen Bat ba, dira di bueno Natura Aliketa geien Aproveitzatu behar dena Eta gainera era violento batean, ez? Eh? O sea. Hori da, beti ere, pentsatuta, pues, aurretik, dato, eh, kestotasunak ja, eman duen marko horretan, ez? Eh? zeinetan etan bo, no, bo gizakia dago naturaren gainetik, eta, oi, alegria. Hori da, bai, honek erabat kointzitzen du, pentsamen du kristau klasikoarekin, ez? Eh? Hori da. Eta, karo, hori, bueno, modernidadean, ez? Azirako modernidadean, bueno, vale, pues, badaka, ez? bereragina gina, ez? Sortzen da, marko eta estruktura mental batzuk, ez? Bueno, modernidadea deitzen duguna, es Baina Garapen tekniko-sientifiko hori gabe Hori hor geratuko san, es Gainere, bueno, gizakiak daxekan eh, Bueno, beri ingurua Moldatzeko gaitasuna, pues ya Punto hortan, handia zen Baina, gaur egun guarekin kompara Ezen Karo. Kauzuk esan desakezu, en natura, matematikaren bias, deszifratu desakezula, ma gero espaldimagoa zu teleskopio horik, espadagoa zu mikroskopio horik, espadagoa zu experimentoak egiteko zentro egokirik, ba, duzu esinduzu gauzan no dirik lortu, es? Mecanikaren lege klásikoak deduzitu ditzakezu, baina gero hortikaratago, ezin zara joan, es? Garapen teknikoan diagorik, espadago bintzat. Hori da, eta karo, non ematen da puntu dori zainetan ja esaten duzun, ja, orain bai, natura bortzatuko dugu pues, iraultza industrialen bitartez ezekero, eh? zuk ja, jakintza eskima mentalak, eta bar garbaldin baldin badaukazu, eta horri lotzen baldin masaio gaitasun industrial bat, karo, hori ja, pues, urartzen dugu nola aldatu den, gure gaur egungo mundua ez? Eh? bai, lehen nagian, bai, klaro, orain dikere, bai, navegazioa nahiko ondomen pedatuta zegoen, baina oraindik ere bai, munduari birea ematea, edo atlantikoa zeharkatzea, bueno, Ba, sinola bateko trabezia importante batzuk, ezo Baina, ja, azten denean Ba, telegrafoa garatzen Edo, ja, e, ik, ikatz bidezko e, Itxasontziak, baina ja Or, natura ikodependentziak erotatxikia da, belauntzi batek beti zeukan Aizearen ikodependentzia, ez? Ja, ez zuten Aizearen jainkoa deitzen Ja, bueno, jainko e, Monoteista baten barruan sortzen zuten, bai, ja, bueno Ala ere horren dependentzia batzen eukan Ja, ikatzaren okay. bidez, muitza zarenean Eta, bueno, badirudinaturak, ez dizula importa, es? Hori da, ez baldinbada, pues bueno e, Bebai, e, olatu erraldoi bat, bat, bat da torrela, es? Zure... Claro, dobeitu hor Titanica, ere, es? Zorain, bueno, hau aktualidadean egon den gai bat da, es? Eta hori ikusitugu bueno, bere garaian ja, ere Itzazontzi hori esinzen a ondoratu, bueno, ondoratu zen Mai. Eta orain ere, ba, esinzen ondoratu zinen surmarino bat, ere, Apicultura joan Dennes. Horria, se noise bien cajas orden ditugu humildtasun tokee hoiek, baño bai egia da, claro. Dependente ondasan dusun mesa la, claro, dependente a naturarekiko Murriztuz doa Claro, iraultza e industria uraltarekin, pues, garapen teknikoa, ciencia eta hor ematen dizkizu aukera batzuk, seitan, bueno, ya, bueno, au, karo, guk egin dugu, es? Hori, adibidez, itzasen eh vapores guk egin dugu, gure teknologia da. Gure baliabideen bitartez mugitzen dugu itsasontzi hau, ez? Eta gu, por, bueno, gu, gure eskuetan gaude. Bai, incluso estripodaudenan ene, askotan betida, bueno, errua botatzen sai bilatzen da gisa akatsa akatza, ez? Horri da. O sea, betida Titánica ondoratuta, ba, bueno, a ese ola con el coa prestatuta, edo ese la garallego quien juanes, o baragana naturatik mentencera natura tikerat gaudela es eta eh arrotasuna, gisa arrotasuna eran dizera, ez? Horri da, eta askenean pues coro. Or ematen da gaitasun bat ba, gure ingurua eraldatzeko eta e, nolabait ba, bo, eragin sakon bat euukitzeko eta karo. Lehen aipatutako beste e, ideologiarekin eta bueno, beste zerekin ematen da ba, nolabaiteko, disoziazioa ez mundu naturalaren eta gizakiaren artean. Ez nolabit karogu iruditzen gara irudikatzen gara naturatik kanpo. Ez, nola no baitzekar gu me dugu natura. Gu ez garen naturaen parte, es. Ez garen natura den parte, se gu me dugu natura, claro. Ta astendugu, bueno, guk behar dugula, berdugula, gu karnastu berdugula, Hori da. Eta askenfinean, bueno, Horretarako ba gustiz naturaren menpean gaude, es. Ze askenean, bueno, e natura pentsate maldi madugu, ba, gure ingurua bezala, es, gure inguruak en ba no bait E, a, albireatzen dituen gauzen eta, pues, bueno, o sea, argi dago pues, gu esgarela independientean gu esgara izaki guztiz dezoziatuta gure ingurutik, ezin da bai, hor bat zuen proiektu izan arren, ba, bueno, e, inkaso erio etxari, iese iteaz, ba, momentuz ez dut lortu es? hori da eta, karo, hor, pues, zer dugu, banla bain modernitatea eta postmodernitatearen arteko ba, austura bat dela, es? Modernitatean Ba bueno, duguna, hori pues da. Gizakia, gizakia, eh, menpe, eh? natura menperatzen, hori ba, da. Eh, lortuko dugu, es, pues hori da naturaren misterioak eh, destifratuko ditugu, eh, lortuko dugu, claro, ya ja, momento hortan, pues natura irudikatzen da. Batez bebi modutan, edo tresna bat bezala, edo ostopo bat bezala Tresna bat bezala, lortzeko balia bideak Oztopo e... bide guztiak, harik eta linen, ez? Eh? Hori da, pues, energia lortzeko, e, ba, nola gait, ba, nabigatzeko edo gauzak lortzeko e, Tresna bat bezala, ez? Pues, itxasoa zer da, itxasoa da, pues, bide bat, edo da Edo, ja, ostopo bat bezala Pues adivido, que hay nadie dugu burdin bat. Ba, Burdinbide egiteko goazen mendi hau sulatzera edo estandarastera edo dana dalakoa, ¿es? Eta bebai hm mm, sentu economico batean, ¿es? Sentu ekonomiko batean, Ikustena tresna bat nabat bezala, se momento batean, e, ba, kapitala Be bai... Gara, bai patu behar dugu, bueno, industria, sensioreki materiare, kapitalismoen etorretan atorrala, eh? eta hori gire salto kualitatiko importante bada, ze hor, gizartean, zentraltasun artzen duena da, kapitalaren metaketak, ges? Hori da, azkenean, e, sistema kapitalerizabat, oinarritzen da, e, etengabeko metaketa batean, eta etengabeko kontsumo batean. Oinak guztia... Ba, sistema ste kapitalizadatenan guztiak hartzen du balio e, ba, du kapitalari balio dio nean ez. Horitura ere ba, bueno, ba, esplotatu behar da kapitala metatzeko ez. hori da. Eta azkenean beba pues, bueno, an momentu batean ba, mm, kapitalak bere egiten baldin badu naturarikiko esplotazio hori handitu behar da nolait ba, berriro gorajuteko ez? Baila, ios, ba Amazonia are gehiago moztu berderrogun. z dagoraz horrik ez. Da ez? ez Be re horrek nire. irabaziak bermatzen badito. Hor da. Eta ordan hori pues bueno, izango litzateke ba, modernitatean irudikatzen dena, eh? Ze ta modernitateren pues, lotuta hori industria eraultzari, e, sistema kapitalistari, gizakia, ba, bueno, kreazioaren erdigune bezala, eh, naturaren dominatzaile bezala, eta gizeetan. Garapenaren erligioa ere orko katuta. Garapenaren erligioa. hor no la bebai austura bat ematen da ez eta modernitatea bait, nahi egatzen da momentu batean zeinetan agortu egiten den eta ematen dio pausua ematen dio, bueno, ba, bebai zarbidea posmodernitatea ari, ez? Horide, hori da, egia da purketa hori ezin ez, dugula kronologikuki argi zehaztu ze eh? bizitzan arlo bakoitzen momentu desberdinean ematen da baina jai patu behar du guazteko zientzian ogei mendean, batzuek uste zuten, bueno, ja zientzia, zegoela, pausu batera, ja, jakintza onokorra lortzeaz, ez, fizika ja, ja, ja, zientzia agortu bat zela, ja, ba, azken haurkinkuntza txikiren bat falta zela, eta listo, ja, gizakiak, ez zifratuko e, zuela naturaren hizkuntza guztia, ez, baina ara non, hona ziren, ba, haurkinkuntza berri batzuk, zanantzan ipinzutena, hor durarteko, e, jakintza zientifikoaren parte handi bat, ez, hor, ba, Em, fizika subatomikoa Aipatu behar da ez nun, ba, Newtonen mekanika klasikoak Ez zuen balio Edo horrokin batuta ba, bueno, Astronomiako horikuntza berriak Eta hor horroko horren ikusten da zientzia ba, bueno, e, Ordura arte argi zedoen gauza batzuk Ba, desagartzen diren ez Ja segon ikuspegi determinista hori Non datu guztia jakinda Jakinalko zen e, atomo bakoitza Nun segon kokatuta Hori ba, erabat deusestatzen da ikusten delako ba, fizika subatomikoan, fizika kuantikoan gerta ez direla determinista, berzik eta bueno, hor bado dela zorizko gantakariak ez, esrodingerren katuaren paradosa, agian horren kasu paradigmatikoena es. eta da, nolabet ja hor, ikusten da zelan zientzian, ba, pentsamendu hau oinarritzen zena eh, ba, bueno, modernitateko pentsamendu hau azten den apurat zanantzen ipintzen, eh, ba, zientzaren aukikuntza berri batzuen gaitia ikusten dira gauzatzuk agian erlatibak direla zabaltzen eh, dira horan bat Kampo berri eta ez dagoarri Ia, bain joiz, lortuko ditugu noiek Erabatu lertzea Baina, hau, are, zabaltzen da Gizartera, beste momentu batzutan Are gehiago, jair, uro, egarren amarka Eta margarren amarka daren ostean Hor, bueno, ikusten dugu ba, bai kulturan, baik, gizartean Orokorrean Azten dela ikusten, ba, garapen, etengabeko eh, progresio lineal horren pentsamendua, azten dela bat erortzen Bai, ez? Or, ulertu behar dugu, bai, <coughs> bigarren mundu gerrak, suposatu zuen, trauma, ez? Nola bait, ba, etengabeko garapen hori, ba, nola bait Bai, barbariei abaz, ma... ja, ziren ganditu genuela, ez? Horri da Horri da Eh, ya ¿eh? argien eh argien garaia argien aroa ez ba mosqueta traumático algertatzen da lehenengo munduerrarekin eh baina hala ere bueno bueno hau posko askenen beste gerra imperialista bat bueno eh hori zaun aurrera oria escala industrial batera era bueno Baina, karo, bigarren mundu gerran ematen da pues nazismoa, fascismoren fenomenoa es, neta nolabait, ba, gizarte industrial guzti hori, jarrita ba, exterminio baten zerbitzura horre... duagien ez dela garapen bat ez, horre, hori da bat, o sea, in, in, in, in, jakintza teknikoan diegoatik ez duela behar matzen gizarte obe baterantza goazenik es. hori da, azkenean gizakia beraren obekuntza baten er, ez, ez duela giten, ez Enola baita, hori ba, suposatzen du, baloren krisi izugarri bat, ez? Garaiko baloren krisi izugarri bat, eta karo hori bueno, iruro gehi, zuke esan duzun mesala, iruro, iruro eta hamarkadan markadan, hori ba, plasmatzen da, Pus, hain bat gertakarietan, e, ba, kontrakulturaren sorrera sorreran, jipiak, eta... Ba, eta bereziki, agian guri gehi zaigu zaigun alorrean, edo naturalen alorrean, petroliaren krisiak eh, ba, bueno, eragin sakon bat dauka, izan ere momentu horretan ikusten da, bueno, Eh ustesen amaigabea sela, es. Claro, se, ustesen gisa kiak beres garapen tekniko baten bidez, lortuzuela tusuelas az, azko energia produzio andiago agitea. Hori da. Bueno, ba, argitagar bikusi zen momentu horratan es bueno, eh, gisakiaren energia kontzumo handi hori, naturak skeñitako seo serren menpegin sela, es aren eta erregai fosien eh, lepotik edo gintzenla, hori zela gizakkiak bere sorturiko ze oso, baizik eta hor eh, ba, la, naturalen lan geologiko milakaeta miaka urteko prozu geologiko baten bidez sortu zen materi, eh, materia basela ez erreai fosiak eta horiek amaituko sinala. eta horre ikekarrien eren lehengo ba, mugmendu ekologistarren sorrera eta ara zi zen appura zalantzan jartzen, Hordur arte, modernitateak sorturiko naturaren ulerkera hori edo, ez? Hori da. Eta hor, adibidez bebai, zientziaren aldetik, ba, agertu zen teoria gero, bueno, garaian bebai famatu izan zen, baina urteekin, ba, urteekin garantzia artiun dena, gota, gaiaren teoria, es? Gailen aipatzen genuen gaia jainkorren omenes, es? Eska, dana, da, dana voltatzen da, ziklikoa, es? Horregatik ezin dugu pentsatu gauza linealak direnek, dana, ziklikoa, ziklikoa. Gure, gure saioak behintzat, ez? Gure saioak dira kristantxapea ziklikoa. Eta orduan duan, zer gertatzen da? Agardu, bueno, base gola tipo bat, kimikari bat, James eh, Love Luke, eta kita goskatzen. Eh, mila bederatzen da, irurogeita urtean, ez proposatut zudela, hau, gaia teoria bat tipua, bueno, eh va ba zegoen, bueno, zegoenez, pues, ba, bilatzen aber zergatik egon ziteken edo ez, e, bizitza marten edo hainbat eh bueno, proiektuetan eta eta hau, ba, bueno, astertzen ez, aus, lurra, zuen, bueno, pues lurra lurra vera ez gutienes ez, gainazala eta atmosfera tabar. Un ba, planeta moduan, es. Planeta moduan. Jo, pues resulta verak ikusi zuela, pues tendentzia bat zegoela, es, nolabait bizitaren sorrerara, ez eta bizitaren sorrera berrek, ba, laguntzen zuela sistema osoa, es, o lurra ulertuta deituko dugu, eh, Gaia sistema bezala, es, ba, tendentzia dakala, bizitarren bizita sortzera, ze bizitad bai autorregulatzera laguntzen dio, es, sistema horri Eta sistema hori nolabait ez du esaten, es, kontzientea denik ba no baiteko esango du kontzient eskontzientzia baino entita debate eh, entit, entita tema jabadau kala es e, denez es ba, orekarako tendentzia bat badaukalako eta no bait ba bai o no? bait ba, osatzen duela sistema ori, autorregulatu bat, ez? Bero, bueno, bere hitzetan izatelon kentzetek ez entitate komplexu bat, ez? Biosfera, atmosfera, ozeanoak lurraketabarretik, ez Implikatzen dituenak eta sistema osatua eratzen e, dutena, ez? Retroalimentatua beres berizatesez eta bilatzen duena e, ingurune egoki bat eh eta bai fisikok eta kimikoki bizitzarako laguntzen diolako autorregulazio hori ematera. Gau, lezondezeko, nolabitzen lan, espazioaren esplorazioak, alde batetik bai, emanziola indarra teknotimismoari ez, eta imperio galaktikoak, imaginatxe horri ez, imperio, ba, gehiago konkistatuko zituen gizateri bati, eta beste alde batetik, beste esakitore batxutan, Horrek lagundu zuen ikustela gizakien azkean txikitasuna, ez? Ikustena, bueno, zein dependienta garen lur planetaren baldintza zehatz batzuetaz, ez? Zona, egon zinaztartzen beste ainbat planetetan ia bizitzari gotez egoen, eta, bueno, ikusten zene zer ainerreza bizitzea gotea, ez? Eta, duan, zein, eh, ba, zein gu planetari ezker benetan bizi garen, ez? Eta, eta ez garen hain aukeratuak, baizik eta bueno, hor bizi garela lurrakiko erabateko dependentziaenez. Horri ezergatik emendauten, ba, baldintza seratz batzuk, es, ba kimiko seratz bat, atmosfera bat, es, ba, daudela hori, eh, kanpo deo, magnetiko eta horretar zergatik diren baldintza seratz batzuk aldiratzen dutenak, es, bizitza egotea. Eta honek, bueno, pues teoria hau ba pensa totabe ba, dakan garrantzia bera sistemaren barruan eta nola pues incluso extintzio masibuoak ematen direnean bai, es, nola bai visitador vuelta tu de gitenda, es? Ez ez da bakarri, pues bueno, e, bueno dinosauroak me edo momentu beren batean bai, pues, lurra bera isostu eginda, e, es? Da. Eh, dago Sí, sí, en vides, tal. Mega glaciazioa, o sea, mundua bilakatu zen, pues, praktikamente, e, <coughs> Oro beste sintsio masivo oia bai, eso, Batzuke zerten seigarrenean gaudela, ez? Eta ALARE, ala ere lurrak pues no la tendentzia hori dauka, bizita zortzera, ez? Orduan claro, tipak esaten zen, pues hombre. Ausio zergatik izan berda, ez? E izan berda, pues bai bizitza badelako pues eh esanguratzua sistema beraren kontzerbaziorako. Baño claro, de. Gaia teoria hau Bueno, interes garriru diten zaigo, es baino señen eskuetan Claro, hori da. Ose, horre, bueno, honen proposatzaia, bueno, sintialari bat zen, es gauza que zantzituen, baina gero, claro, izenak agian, ba, manzion aukera, beste mugimendu batzuek ba, euren gain artzeko teoría, eskenan, gaia teoría bueno, ba, ba konotazio religiosoak edu kitzake, da eta hor peres lehen esaten genuen Ba, modernidadaren aurrean, hainbat bat erantzun agertu zirela, eta bietako bat esan diteke, ba, bueno, New Age mugimenduak edaporan neopaganismo deitu ditzekegu mugimenduak. Ez no, lagait ikusten da zelan eh, ba, bueno, arrazoi teknikoak duen guztia menperatu eta zelan, okerra den ba, kapitalismoak eta kapitalismoan gizarteak daukan lurren naturalen ulerkera, horren ba, gara matzara, ba, kriz ekologikoetara eta bar, baina horren aurren egiten dena da plantatu nolait, vuelta ba, bueno, bat eh, Ba, politeismo da, Edo bueno, animismo na, Bai, hombre, hor, claro. Pentsatu berdugu ba modernitateari nola pues, bueno, aurka eramaten dioten mugimendu kontrakultural guzti hauek, eh? es, adibidez, oro 60 agertu zirela, bai bueno, bere garaian ba, austura bat, es? Eh, bebai, incluso generacionala gurasoek eta semealabeek ba, eh, semea ba eskema esberdinak eh, zitustela es, pues askatasunaren inguruan edo munduan egotearen Ba, ideiaren inguruan bebai, es? Ba, jorera ipatu behar da igual arma atómiko, ezekoeten garantzia, es? Ez, Horida. Eh? Zelen teknikak berak, sortu zituen herramienta gatzu, que egin zetaketena zela lur planeta guztia bizi, bi, bizi garra izaterea guztia, es? Horida. Biza espezia desagran, así, es? Horria Eta guztetuzunean ba, ja, jipiak daudela, es? Ba, es? bilakatzen dira, se dira, es zer izugarriago batean, es eta sortu ziren pues, New Age mugimenduak, es. Eta eh, ba kasu hontan claro, New Age mugimendu horiek, pues, asko edaten zuten, pues esoterismoa, es espiritualismoa eta nola baiteko, zuko esanduzun bezala, ba neopaganismo batean esbultatzea, ba nola bait erro batzuetara eh bueno, Bebai, kasu askotan fiktizioak zirenak, es baina, bueno, ba, bebai, pues, bueno e, oso ikua bilakatu zan, pues, indiara jutea ba, e, berriro konektatzera e, e, Politeismo Politeismorekin eskenean, bai eta, hor, pues, bueno, hori, e, bueno gara hortan, pues, budismo asko edatu zan, edo budismo baino gehiago sekta budista sehatz batzuk, edo, bebai sortu ziren e, ba, bebai, bueno, sekta zuzenean, bai, Bai es, sekta asko edatu ziren, hori da Eta, ba, pentsatu behar dugu behar, bai. azkenean New Age mugimendu hau behar, bai, pues azko edaten zutena pues, bai, aurretik aipatu dugun freiserrek e, pentsamendu magikoaz, ez? E, pentsamendu magiko bezala definitu zuen hortaz, ez? Azkenean, pues, bueno, pentsatzea pues, inongo bueno, azterketa sakonik hau behar, pues, causa-efektu batzuk, ez? Berez ez da dadunak frogatuak izatez, ez? edo ez daukanak eh, frogapen forgapen empiriko bat edo ez daukatenak eh nola baiteko eh bueno frogagarritas unik es ezateko pos pues, causa efecto oie que mate direla es hori eske que nenda penchamendu magiko bai eta bueno gurerare nolabait teldu da neopaganismo seo se heredó es beresiki bueno orrotu or da uba sanjuan gabarekin apurtzu bat es ha, uno, hau beres dela errintoa bat mantendu izan dena eh, urte tan ser ba beres hau eh, Ba, eta kibusando noizkoa zen, maia sabrezkin neolítiko edo, Europa maian hain balde kutan ospatzen den seo ze zer, ez? Ba? Bai, kurioso, kuriosoa eh. da, karo, hain bat eh, tradizio pagano mantendu izan direla, kristauta zunaren bitartes, ez? Eh? Bai, kristautu zunak manzionor San Juan Kutxua, baina, bueno, hau beres udako solstizioarekin lotuta segoen, ez? Eh? Horida, eta karo, hor, bueno... Ba, mugimendu guztiagoetan bebaik kuriosoa da e, Pentsatzea, ba, saiatzen direla nola bait Ba, bueno, berriro lotzen ez, es, esperitualitatearekin eta, eta Baina, diskurtsoa naturarekiko eta lotura naturarekiko Be askotan ematen dio buelta bat, ez? E, pentsatzen baldin badugu modernitatean e, Gizakia eta natura disoziatu egiten direla eta gizakia enajenatu egiten da naturaretik, ba, nolait dominazio, pentsamendu edo delirio bategatik esan dezakegu eta e, natura, hori, pues, kosifikatu egiten du eta tresna bat bezala irudikatzen du eta abar, abe bai, askotan buelta bat ematen dute ez? eta e, nolait txamponaren bestaldetik egiten dutena da pues, pentsatzea karo, gizakia dela e, plaga bat edo peste bat edo zeo zer, naturali kalte egiten diona, es eta nolabait ba e, kanpo dagoena eta dana, askotan aipatzen dena, es dena gisakia dela gaisotasun bat. Bai, hori pandemia garaian nadie ez nahiko bideo edatu ziren mesu horrekin, es? Claro, confinamiento eh, goansean ba in bad animali animalia kalera tresinen berriro, es ba gisakian presentzia segola kota, naiko datzen ema, ba, bueno, ba beintuz Eta hor, bai hori ondi zure kosondo zenien moduan, ba bueno, champoen bestaldea da, babrrio ere katx bera gitea. Eta zu lertza ba gixakiok ere naturaen parte garela. Osodia, da, ne anda berriore disoziatzean, baina mestaldetik. Claro, pentsatuta gu gaizotasun bat garela edo guk egiten dugun adala, pues hori. Egen, bueno, natura no, kaltetu, ez? minbizi bat garela, es? Naturarentzako hori bai azkenean da irudikatzea, pues, natura nolabait gutaz aparte dagoela. Eta hori ez da horrela, gu azkenean, pues, izaki natural gara, oza, gu da gara bai, animali berezi bat, pues, gara tu ditugulako pues, ari mat gaitasun, bueno, gara tu dugu... Gu, gaitasun, a, gaitasun, a, planeta eh? planeta suntzitzeko gaitasun, planeta suntzitzeko gaitasun, baina, gu ez diogu horregatik e, izateari utziko naturaren parte. Osa, gu naturari, naturan sortu gara eta naturaren barruan gaude. Natura ulertzen baldin badugu mundu, planeta, e, ozean, atmosfera, sistema, ekologías, dakize, tal. Osa, berdin dio, nola ulertzen dugu. Osa, gu en parte gara eta parte gara nein ja zaindu saindu behar du, ez gara saietu dara bortzatzen edo netatik etekin handiena lortzen hori da, ez, du, ez da gara, sartu behar nola baiteko autoflagelazio batean zulertu ulertuta ai ai eski gaizotasun bat gara ai ai ai joe, obeto, obeto iltzen bagara, obeto iltzen bagara ez, katastrofismo batean ez aber, ya ber, ya zunami bat edo ya, venga, meteorito eh, bat atorren eh, meteorito, meteorito ez, edo, karo, o sea, hori behar da, pues, pixkat eh, hombre eh genocidio dirako gogoak ematea, es. Bai, ba, bueno, literalki, literalki, literalki, eta karo, pues osbestalde, pues, esindugo, esan bez. Eh, nola bait, pues dugu nada, es indugo esa vez. Eh no la egin berduguna da, eso es jarrartuenga aurrera. Produzitzen, produzitzen. Produzitzen enguazen, guazen, guazen oniki. Claro, te mismo guapo, ah, es, venga, dute, ez. se se asmatuko dute, es. Se oserasmatuko dute seguraki, es. Es, ez, ez. O sea, berez hor o sea, badago nire ustez eh, por qué usted? Sociales hotelico, es, ¿eh? Erdico. Poridad, no. gu, eh, saiortan bagara oso aristotelicoak, eh, pues, Erdico. Puntual, o sea, vuelta tu bagara es que cíclico bagara ikusten chapacíclica. Vuelta tu bagara pentsamendu klasikora, es, o sea, gu cosmosaren parte gara, es, es gau de oh, Zeus gurtu berdu, es. Es orria eta albadar, es Zeus gurtu. Ebaia es gara disocia behar bear, gara disocia behar Bizi garen inguruneaz es alde batera, beste es aldera. O sea, gu kontsentizan ber gara, pues munduan bizigarela horren hiena, mundua zaindu berdugu eta are geiago. O betu albaldin badugu mundua, pues o beto. Ba, bueno, deionekin utxiko zaituztegu, ez? Udan hori saiatu mundua hobetzen Hori da. Eta, bade, molaldionetako azken kanta ba, jainko bati, eh, dago, dedikatuta, ez? Mariri. Mariri. Da, ba, bueno, basut mari kantarekin utxiko zaituztegu. Zabestio zanada. Horta agur, uda da una pasa, eta abuztur arte. Marik Naibadu